Alhamdulillah, assalatu, assalamu ala rasulillahi wala anihi, ashabihi, uman wala. Allahun azhujer, rafalan nerojim, dhe vetëm përti ndihmë dhe fali kërkojim. Lafdadhe dhe bekimëtë Allah, qofshmi Muhammeden sallallahu alaihi wasallam, dhe faminët i shokët dhe të gjithatat që diëkin këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru kë nga beteja të më të rëndësëshme që pejgamberi Sarasomi Zhvillaj, i kundur korejshëve të mekës dhe që është e njohër si beteja e Uhudit. Kemi të rejtuar atje si këndodh, pse këndodh dhe gjitha që të që kanë të bëmë e këtë beteja dhe në fond këmi përmbyll me disa dobi që në interesoj nëve dhe duhet të përfitojmë nga beteja e Uhudit posojbe teve pe gamberi sa do të vazhdon aktivitetin e tij të zakonshëm duke porhag për fenë Allahu jott lavala duke vazhduar me misionin që Allahu e ngarkoi me të dhe në kuadër të kësaj edhe dërgon shok pe shokët ti, e tij tek fiset e ndeshme arabe që tuamson fenë Allahu jott lavala. Në anën tjetër koresh të Mekës nuk u ndalen me kur, thatë, dhe me provokimet e të të të vazhdoqshme, dhe tashme edhe me një motiv shtes, motivin e hakmarjes, nga se në dy betejat patin humbjet mëda. Në bedër, humbja ishte shumë më madhe, dhe triumfi për ega mërësëm ishte shumë i qartë. Po edhe në hod, humbën shumë, edhepse arreten në fond me përmbyjës disi rezultatin, me gjithat kishin viktimat shumë ta u humbën, edhe nuk u kthyen me knacidhin që e dëshëruan. Prandaj kur ishte mekës përpjekëshin tash në forma të ndryshme që të hakmiren, edhe ndaj atyre të cilët, do të thot, u shkaktuan këtë humbje. Domthon e dinin Filoni nga shokët e Pegasonit kë ka vrar për shkakun. Kë fes ka humbur këtë njerëz dhe këtë njerënin betej, të tash e dinin se kush e ka bërë kët ndaj nuk hezitan që të paguanin fiset tjera arabe që në të rathin dhe në mashtrim të vrestin shok të pjegamirit sallallahu sallam. është një situatë më të vërtit që pjegamersëm kërkoj të që shumë shumë i kujdes shumë dhe i vëmend shumë, gjitha ato levizje dhe në gjitha ato veprime që i bëndë të. është një që në e historis, si e Regjit, një një një një një një një një një një një një një një nj ndon e i njohur ku që ne banon te nje fis e i cili kishte shum familjen te fisit e hudheil e i cili sipas transmetimit te buhariut pejgamberi alaihi salatu wasalam nje nisit një nga 10 burra dërgojn për shikuh lajmet e kurajve dhe fisve te tjera se çfarë do ken bër Se kushtike informante, pegëmbërsom yorulhara do bënte ekspeditat e tilla për shikuar se si citata ka ndonjë mobilizim për luftë, a është i sigurt ose për shembull, fisi i caktuar sa është i gatshëm të zbutë raport me pejgamberin sallallam, a ka mundësi me dërgunë dë një njeri me iftin islam e gjitha këto lajme i merre të përmes, domthonjë një situate e caktuar që i dërgojnë në ekspeditat ndaj me pejgamberin sallallam. Kështu Bukhari, u Rahimullah, e përmendë se pejgameson për këtë e ka dërgu. Në tërsa, ka tërsmëtime tjera që përmendët se njën nga arsyn e tjera, pëse pejgameson këtë njësit e dzori nga Medineja, ishte se dy nga e, fisit e mëdha të një kabilet ma dhe hodhejl, kërkuan nga pejgambeni a.s.r. që të a dërguan në disa shok në u amësu fejnë, nga se këshin problem islamin, për nuk dinin për fejnë dhe pejgamberi S.A.W. ua mundësëj këtë përmes këti njësiti, dhe të vetë, të silin e kërësën të Asim ibn Thabit, radhjallahu ta'ala anhu. Mirë po, këto dy fise nuk ishin të sinqarta në këtë ftesë, mirë po, këshin bërë marrëmishë më një fise të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Më ninzi disa nga shokët e pejgamberit aleyhis salam dhe mej, me me udon në prit në kurth për me normalisht nuk hakmonda ty naftë. Dy të smë timët nuk kanë kundërshtim me vetit, doon, ka mundsi ka nxir pejgamberin sallallam edhe për të marr lajme, por edhe për të mësuar fen tirove, andaj shko kundërse mes dy transmetimeve. Sidoqoftë, pas po sa udhën shokët e pejgamberit aleyhis salam Stratosan, tonë dhe kaluan pranë, do të thonë, kitive ane të çojtë regjih, tonë një e, grup i fisit Beni Lihjan në përbërjen nga 200 luftarë, u dollë në prit shokët përgjambelit së së së rëmë. Këta ishin 10 e këta ishin dollë sa 200. Dhe shokët përgjambelit së rëmë arritën që, që shpëtojnë dhe të strehon një shpëll, një kodrin që ishte a fortyna. I rëthuan shokët përgjambelit a lejës së të së nëmë dhe i jashën me një ofertë, marveshje. I thanë, zbritë një, dërëzoni armët dhe ju garantojmë se nuk ju vrasëm. On mund, pas e bëtë, shkambim rabësh, asë punë të tjernë mirë, po, nuk ju vrasëm. Ndërsa asim në thabit ishte, udhëhetë si i këti njësitë. Dhe asim në radiallahu ta'ala në tha, unë kur nuk pranaj që izo bes këtu në pëshëmtarve. Ose këto na thrashun. Realisht na kimën më mësui dhe këta na duhen prit. Provë besu tash. Dhe pjesazoj asim me thajvet ishte johur me një kërkesë nga Zoti Xhollaula. Kishte thonë edhe më herët o Allah mos më lejo kur jem të jem në afërsitë këtu në pëshëmtarve, domos as për të mira as për të këq. Ikse distancu nga tanj herë dhe nuk do të faret kishte punë me ta. Ky është kërkesa e tij dhe thë onë do të luftajt deri në fund nuk dërëzohëm dhe, disa, man, uh, ja mes dhe përmanin, uh, historis, u shkëmbyen disa nëmonë gjuhetje me së tyre dhe se kurse përmenin libat e historisë, asim ju thabit uh, luftajt deri në fund, deri sa uvra bashkë me 7 shokët e tjerë do në vetë i 7 uvraaj në betë nësa, 3 vetë, nga 10 kam betë khubevi khubevi lënsari, radiallahu ta'ala anhu kam vetë zetë im në dithinëna, edhe një njëri tjetër të që nuk është i njërë emri ti nga shok të pejga merit sallallahu a.s. Dhe prapë, të më thonë, kjo grup, pasi që e bëri këtë rrathi, prapë ofraj marveshje. Dhe khubebi r.a.nhu pranaj zbashkë me këzëtit që të zbresin dhe të bëjnë marveshje. Pasat zbretën, dhe më në në i qërmatasën dhe menjër i lidhen dhe e thynë marveshën, rrashët u trathuan i trathuan në në besën që i këkshin dhe nëfën, e a i treti e ndë pa u lidhë, thavallaj kjo është trathia parë, nëse këtu trathuin qëfer kam rëvë matutja, apo dhe rezistaj, të nduan me lidhë nuk pranaj dhe evran, mbetën dy vetë, mbeti zedje dhe mbeti khubevi radiallahu ta'ala anhum i marran të lidhër i qua në meke Zedin e kërkan dhe një fes nga fisit e korejshve, që a ju a kështë avra një prejtyre në luftët më ërshme. Edhe Hubevi në kërkan dhe një fes tjetër, të mëhon nga fisit i korejshve. Para kësaj, Asim i Guthabit, r.a. që monisht të hëdheci i këti grupi, ishte i kërkuar nga një grua që zi, Asimi i a ja kështë avra dynë nga familialat në betene u hudit. Ma dje, kishte paguar 100 deva un kët po ju tregoj domthon për po pas ai në fund i sot do biqë në atë dukën atë kishte dhën kjo grua 100 deva kush ia sill kokën e asimet apo që t'ja zbraste kokën dhe an tet pinte vir nga hakmarrja para më mush kokën me verë dhe me pi rakipe i saj ja, afat nga hakmarrje e madhe dhe mldhefi i madh që ishte bletë te kjo grua afat mir pasim pa e ralli Allah ta ala nu kur e pa vetë se don po shkon kafuni Tha o Allah, në fund ditës i, tha o Zotë jam, unë e mbroj të fejnë tënde në fillim të ditës, më mbroj trupin tim në fund të ditës, dhe mos nga që të bidë dur të ju nëmë. Dhe përmendët në transmitimet të sakta, tonë se posa uvra asimë, r.a. Dërgëjë Allah, gjëllë në uala në bitë trupin e ti, një numër të madhë, dhe më honë disa, disa insegresive këse grajzë, donë jo bleta pas kurse grajti më, don të thot nuk lerin as kur afro të afroi trupi i tij athem. Kushtet ndonte me kap, çka ata ishin shumë të dëshuar me kap, trupin e tij me dërguat vdekut me kap për 100 devë ishte çmim shumë i lartë. Mir po sulmoshin nga kta, domthonë, to insektë që i kishte dërguar Allahu xhallahu alam. Than këto shkojnë natën. Domthonë, ditën kanë armi, po natën shpërndon këtu. Po presim ditën natën largon ka trupi i ti tij dhe t'i marrën trupin me makeup. Mi po subhanallahu, Allahu te lavala para natës, dërgon një shi të madh, një shi i madh dhe shdodnë në një vërshim uji. E merr trupin e asimet dhe e çon, domthon, ë branda ashtetirës nuk kanë mundësi me makeup trupin e tij aftë. Nuk nuk arreten me me marrë çmimën për çfarë ai kishin sulmuar, domthon kat nësit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndër Sahubebi dhe, dhe, sahu dhe Zeidi të prangosën shkuan në meke. Të dytë, nëon fisë që i kërkanin më të madhe, i blejtë në vënë. Kubebin e kërkan të fisë i benu harithë, ndërsa zedin e kërkan të një fisë tjetër. Zedin e morën dhe harithin e morën, si kur se tash, dhe normalisht, uh, ata ishen të gjikuar për, për, më, për më u ekzekutu, kjo s'kështë e fare më dy shjefë. Kubebin, radiallahu ta'alan, i kështë e lidhën. Dhe një grua, Atëlla kujdese ku paskoj për ta, midon kuj ose në ushqim derisa vje të vjequa me ekzekutuar, tregon çka çudeshmë për Kubbe ibn Radiyallahu ta'ala an. Atë është i lidhur dhe një ditë kërkoi për një kërkesë. Kërkoi diçka interesante që don, nëse nuk mundsh më të kupton këtë rrethana, çu kërkon nën kat mir po ato këto kodobiafton. Kërkoi një një nga kërkesa që i kësht nga kjo grua, tha, "Kë mund si mëaproj në atë kohë pajisje që ata do në pasrojshen me te, do nësikur se sot mjetët saktuar që njëri lërgën nga pjesë e tërshme qimet e ti dhe fjetë e ndryshme, do në edhe a i kërkë që të pasrohetem, nga se të njërën se kam e vdikë, kam në uxugutu, do në tjetë i pola sërëfën. Dhe e në grume e jasëlli në besë, në të kuptim, një mjetë të brahtë që ajme te do të pasrohetem. Dhe në habit të kësaj gruaje, fëmij i saj i, i vogël, domthon, shkonte ulët në pranë të kubebit. Dhe ai kishte në dorë pajis në brat, dhe fëmij i vogël në pranë të tij. Dhe kur apo e grua utmërua. Sa nomaj tash kishë shansi ai ta morë pent fëmijën, dhe ndonë merr pshkëu këta nga të gjithë ose më mys fëmijën, sa ta morë merr ka mujt me bukët. Kur apo nënë e tij të tmerruar kubebit, tha mos ki frikë, ose un nuk e bëj kët kurr, larg asaj un të thratheja. Pat mundsi nuk e bëri kët atëherë. Thotë që grua rab më thmir, kur siçum kapaton, më i devotshëm. Thotë ndonte me hy tek aj, por shambu më e chu ujë e gjeja, duke ngrën rrosh. Nuk e di pikaj i vën të, pun po konkurse që ishte me fruta aj hënte, fruta që ishin larg pe me ka sa thon. Dhe thonte Zoti mua furnizon, thon. Ni asante Allahu Jalla furnizimin khubebit, e xhubibet pe kanu ke presë subhana ilidhur apo, na? në Mekë. Dhe erdhi koha për ekzekutim, do Kobe bi radhiyallahu ta'ala anhu, un e njerën jashtë Haremet, që ka kurrë sht me Mekës, ka luftë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Nuk kanë ti një dhëtar, ka mushkir kallahu aleyhola. Mi i pekan respektu çopën. Donkë on nuk vrot njërin çopë. Haremi dihet se rreth Haremet e ka nxjerr në ten'im. Ten'im çoft është hyrje Mekës, është pekes aty jamea thirt Mesjid Aixa. Gjemija Ajshës, r.a. e prea ty e tutje ja, delin i pëj haremit anën e e ka nëzirë jashtë haremit për me për me egzekutua kur kar kuha me egzekutua ka thonë amleni me i falë dureqate ka thonë falu i ka falë dureqate dhe kore ka përfundu ka fallahi mës më një shku me një juve se potutna kësha alame i zgatë e po, beq kështoni potutë e kështë po falete që ata e shkurëtu u vapta dhe për manas i pore që ka fal dy rekate para se më ekzekutosh Khubej be radiallahu taalanu. I pore që ka vra dy rekate para se më ekzekutosh, Khubej be radiallahu taalanu. E ka në pozicionin e Khubej vet, edhe i ka thonë: "A ksepos s'aftash ti me kontrat të shtëpia që ku e ke provuar? E vënë tur me kon këtë Muhamedi alayhi sallallahu aleyhi. A ksepos e kundru?" Ai nuk ka ditë me kon ka punë pozicionin. Po kaun xhubi bi radhiyallahu ta'ala anhu ka kan jo vallah i mendrova ne thon po s'ka planu kur ajm u grith m'thun ne ti e un me kontr hasht spër te morton jo mendrova me valla absolutisht kesh ke zënfë po mendon aprodon me grith pejgamberin m'thu atje ku asht atje veç me shku me grith e ti me kështu s'ka ne planuam thon ka qiu durt ka qilli me bu doa kund kurej vet me ikes subhanallahu e busufioni ka qen me djon e ti e ka ulntuk Se kam pasë përshqipe se, kur prej këftyra për tokë, sejde, nuk e ropë malkimi ati që i kam bëzullëm. Besut një i kam pasë atë. Mi përshqikaj e kanë ditë se jenë të i bëzullëm. Se e kanë mashtu dhe e kanë të rathu, kur i ka qëtë du nga qëllë i kam pasë bine se Zotë i Gjellora i përgjizdë. A ndaj ka bo doa këndu ty në këvemi dhe e kanë ekzekutu. Zahitin në ditë në njëta ka pasë këtë përvoja. Para ekzekutimit i ka shku pra nga provokuo dhe ka vonë një tasjon se kusuhivet. Aq she pranu techa me konta Hazrat Abdul Muhamedi alayhi sallahu alaihi. Etim e konta te shpejuta. E njëjta prodhje e konta se ide. Kur wallahi nuk kisha me pranu çaj në vend vetat ku e kuash Medine. Ai thrithet thunën e tij e on te mrrat te familja ime kur. E pastaje besoi ka vonë nuk punon njerdh qe duijn te por ne tyne si po se sta njerdh Muhamedi alaihi sallahu. Os ku pun kor. Se dashnia dhe se respekti os ku pun po kor ai ka mund të më sqarojë më thonë se kur ishte Mekës s'ka cin as s'u bë fjalë për mundrim për shemb ka mund të më thonë si fjalë s'ka dor as si fjalë domthonë që të lëndohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kështu përfundon kjo ekspedit domthonë me vrasin e të gjithëve 10 domon vritën nga kush te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast domthonë na mund të nxjelim shumë përfundime mirëpo për disa do bi që montiz nga kjo ngjarje që ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Epara, domethënë tradhia dhe mashtrimi zakonisht ka cin sfat i atyre që nuk kanë besuar Allahun xhallallahu te. Asnjëherë kur atë thonë zot në vet, nuk i sigurojnë nuk thua kontë atë të tërkon. Po, edhe është nuk është çdo kush këtu larg asaj. Mi po në esenc, tradhia ndaj Allahut xhallallahu te dhe mashtrimi ndaj tij dhe mosmënia ndaj Allahut xhallallahu te rrjedhin që ta shpijën njëriun atë në tradhite, diku çtreta. Për ndaj edhe shika, që këtë pejga merit, salsam, nuk durin luft, nuk durin me ngacmua asken, asme provokuasken, mirë po u tërathuan. Dhe ranë në prit nga disa tëratharë që e deshën jetë dhe në gjakune e tyra. Për ndaj edhe asimi i njëftë e mirë, për ndaj edhe nuk pranajme me, me bomët e marveshe. Edhe përse ata i ofruan marveshe i njëftë e mirë, thë këty nuk u besot. Dhe pikrish dhoni si kurse, i njihte, asim e më thabit, radiallahu ta'ala, në hofën. E dhuta që më të marim nga kjo të ndërodhër është, shikajë, dhe më honë, trimlin e, e tri shokët përgëmberit a.s.a. dhusam. Dhe më honë, në rënë, kur, dhënë, prit, mi përshin qëndushme që në stafil, dhe sikurse e kemi përmenë, në gjdo në gjarje, në gjdo levizje, në gjdo pun, e shese shokët përgëmberit a.s shumë të qartë këtë rrugë. Domthon, ishte të gatshëm, edhe për të mirë edhe për të keq. Nuk befasonin nga asnjë sfrov, nuk lkundeshin. Ishte në gjendje me pagu çdo gjë që ka nevojë për me ndihmu dhe me shpëndar fenë zotë që loja lutën. Ngaa që mund marim ksaj, edhe, e, e, rasime, khubebin, anhu, të madhem për kësaj ashtu atë, ëë rasti me Hubejbin radiallahu taala anhu. Domthon, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga gjëra që na ka mësuar se jemi u pasruar. Po më chini pasën është kë që edhe këtu rrethona Kubebin. Është rron e vjetër. Ai dhe komuniteti i qytetit, por më gjithatë edhe në këtë situatë insistante me zbatuar mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta shikojmë këtë situatë donte të më jeni pasor dhe me një rrugën e pejgamberit alaihi salatu sallam. Sa njëri për shkak të pas një arsye e lën sunetin, thonë. E lën ka thon pejgamberi, por nuk ka borx, nuk ka farz. Me fjalën që ka thon Muhamedi alaihi wasallam, çunqë i lidhën në sunetin apo. Ky gjëndra bëhet nuk e lën Dhe kur shpejti vetë në pasnjë, don ngarkje spaçi presion nga Dembelia, nga sheka ndon dallimin. Prandaj, don për këtë dhe Allah, Allahu i dha berëqat dhe për këtë Allah xeloi ngriti, ngase e ndjekën mesigjilitet dhe përkushtim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ju dashur te xubeyi radiallahu taala no, sheka që që që mesigjilitet, që besnikri, pa pat mundsi me evrat fmirë, pa pat mundsi paq mundsi me evrat fmirë, pa mundsi, pa pran, dhe pa mjetin Të si. Jumë, nuk e bëri këta që ka për argument mat mat se muslimat nuk vrojnë të fmi nuk vrojnë të pafajnë, që ka ka fa i fmi u që ka ka fa i e grua për shama a i ka besu i ka besu i ka një mu, i ja, adham ja, ja pëjisin si me e të ratë u të shë për për dhe i Peysum argumente dhe dhe ky pyetje është ai që dëshmon se muslimanët nuk thrafojnë, nuk mbrojnë pabesi, nuk bëjnë veprime sa padyshim dëmtojnë njerëz të pafajshëm, njerëz që kanë lidhje me me me me me me, me ndoshta luftë darmiçi ndaj ndaj muslimanëve. Prandaj dihet betejat e luftës lufta ku bota, betejat ku janë luftojnë ushtrit, luftojnë kundëstar diet. Mirpo me inkuadru domthon fëmijë të gratë të pafajshëm njerëz juska lidhje ose dikush të ka besu arë që që konkuru në atë vend më mori hyrje për me i leje që mori leje për me i në atë vend të kanë besu të kanë dhënë mundësi si me i dhe tash me i rathur me primës, qoftëse më nuk e bën Allah. Çfarë mënyra? Donë sipothonë që farë të më skuqë të më e madha të vrasë të tek punte e, e, e këçija që bën. Me fada edhe me mashtru me vjedh apo ose ose me prishme vo kaç ti që ime me me bes apo Çdo banku shkon hin me me një lloj marrëveshje. Çuft me viz ose çuft me pasaport ose me çkato që shkon është një vallaj marrëveshje ti vjen te na më i për mbar ksoj, i për mosh. Prandaj është gjendje lufte edhe Hubebi nuk e edhe pse trahuana nuk e bën këtë mashtrim. Elenë më kur është, po mëne nuk është, nuk i lufto me ata, jemi paqë me ta skëndej, po më konfliktimi me ata eksumrat me i bua ato që bën ndaj migrantëve padurshëm se kur rast është një argument edhe tëshmi se kat musliman nuk e bën apo nuk thotë nuk nuk vras mi, nuk prern mi, nuk bën gra ato çka çka një demon ganjera shajçe dikush për muslimanun namën te islamin mundet me i bëu ato. Gjithashtu thotë do neon e shojmë dashujme moha të ashabe për pejgamberin alaihi salatu sallam. Shikojmë edhe këtë situatë, do thonë që kanë bënë pejgamberin. Por jo kanë djikus mos ai vet aty rehatena, apo për shembull, do thonë kështu, andon ishin nga atë shumë që nga sakrifikohen nga se i besanin përgjambirit aleyhi sallatuhu sallatuhu sallatuhu për ndaj edhe nuk kuhaman në asë njëherë dhe nuk kullkohen në asë njëherë përkohen në asë njëherë dëshmanin uh, këtë dashurit që mahnit është në tjertë nga kja dashurinia për për ëmë në, për ëmë në thonë, a për ëmë në, jo që s'përnaj me këmë këtu, kësë dhjën shprejnë jëmë në, A nuk e bën vallai dikush që do të tha ka interes për ambog. Ose i ka pagu pe kamerës ose thashë do diçka, absolutisht. Kto e bën dashni jam. Kto e bën iman, kto e bën besimin Allah xhallahu te ala. Kto e bën dikush që e don dikon shumë, se bën kur kushtat e këtpunë. Prandaj të ndruzoq kur ka pyet Herakle e Sofianin, a ndodhet me erë që kush i ka besu tani mësoni më besu. A po vakia. I ka besu ni Muhammedsan, po tash si be Salman, ndodhu. Apo saka kurs bo kjo. S'na ka buar kjo, kush më shkuti më kthiaftë. S'na ka buar kjo. E çfarë tha Herakliu? Tha që është thotë besimi. Kur tin zamër tani më shpërndaut gjithëha gjëtyrta. Herakliu ka ditë çopon ai monetën. Herakliu nuk tha pe pagun ata. Nuk tha. Nuk tha po i mohm interes, nuk tha kështu. Gase besimi nuk blehet. Nuk si, vallaj, i mund si vallahi, ti kimun si mja blet di ku gjuhën. Apo e ja pagun fal për mëqen gjuhën ja blen kimoseti ku mi apo mi a blet durt apo ço ti thot çkaç para puna për buçur për me durt mundosh apo a zamr s'lajm kërkoi zamr do kërkoi zamr kërkoi na pa da sap e dashnë peqon me zamr dhe kur u ngulit imanin zam atyra ishin gjëndje që kreç ka patën me dhon për ta pa pa da edhe, edhe sot nga nga nga nga ndoshta më nai akuzat mat pa boza ma, ma ma ma pashije apo ma Pa të pa logik shme ashtë, thuhet se një musliman apo një muslimane e predikon fejnë për interesat. E që fa një interesi ko? A, një një mutër muslimane që e vendosë shamin në kukën e saj, dhe pas taj ka probleme edhe familje edhe më punën të nëtë, a e pa të ka interes. Ose përshamon një të tëtër musliman që falit, ose e manë mikro, ose që ka do bën nga aja që e zbatën fejnë a lojgjërëllë gjënjën e hua. Përndaj kjo është bindet zemërëve, se që kja është ka Allah Gjellehuallë është knachur të eban, në të dhe kubibja dhe në zhrejtë i kësutë gjithë asamtë e pejgamirës e ishtë në të nëshëtë, nga dashunia pasur në pejgamirën në rehi sallatu sallam, nga nga madnimja a Allah Gjellehuallë e kësutë e kësutë banadha. Dhe qëtë të pëjdubive në fën që duumë i përmanë, të ndërluzër është, uh, Koreshte me i kës nuk ngopes Do, nuk në gupesh nga hakmarja nga Asu val, shikane, e, të të sara, po në shokët për ega mere të adhih sratë usamë. Asho valë. Përshambullë, shukkane të në rëzërë, korenshtë me kësë e këmi të cikët të sërë, kam pas standarda të moralët të aktu. Përshambullë, jënë majtë si njerës që jë majtë fjallënë. Përshambullë, në majtë si njerës që nuk bojnë pa dresi, jënë majtë si të tjilë edhe për këta të jënë respektu nga të tjetë atë. No, realisht, kanë promovu disa vjërat saktume që njerëzit i kanë respektu. Do, në lirija, për gjemblë, respektje, marveshja, i kanë pasë, të sanë, dhe. Mirë për balë, Mohamedeson dhe Shogëti, kanë pasë këtë tjera standarda, dhe. Për balë, Peygamerson, kanë të rathur, kanë mashtru, jenë hakmar, kamboj gjenocid, kamboj format të ndryshme të vepërve që njerëzora përbollë ty nga. E pëse të në ke më lef, Allah, pëse të në ke më lef, pëse të në ke akëmare, ti që ditërshë? Që që që ka mundës i dinin këtë mas dikush me e urej dikën pëndu një arsujet sa këtu më përën? Pa e shikone dhëmë, ata që pe korejshve që nuk këshën besim në Langellewana sa i druheshen besimit që erdhime të pegamberi s.a.s onë eshin të pasigurët në qëndërushmine tyne përbal besime që për e në Pegason. Mirë, aja arme fene, të me fene tonë, të ke fundit, aje i bide që është e jote e verëtit. Po, ali, për në dergumine, pse ka të shumë duhet, në honë, me ngullë, me insistu, për, për, për, për, për shkatërëmë dhe për rënim, dhe për, për, për qërënjose të kësa i feje, nëse ti i bide në të tonë, në mështë. Mi për s'mana, kër vene vërteta, dridhe në këmbët e të për vërtetet. Në kërët është me mërë, një një nga pasigurija pasaj, apo bën nga primit e sratë, mund t'jën qënjerëzore, mund t'jën përmërashme për me evitu qëfar dëllë i fërkimet vërtetën. Nuk ka asë një kompromis për e se, me e lërgu dhe me e, me e rënua. Për. Andaj përgamer në nuk e bënde këtë me ta, asë njëhera pse është i sigurt pse kanë nevojë përshëmull me, me nxit lufta mi ska thon kurrisht për mbietune jo mbietja dukun ata s'kan frik atë besoj ton nuk i nuk i druhet asoj ndryshe nuk i druhet asoj kundërta pse qasojë sigurt ato çfarë vetja edhe se kjo është ajo që Allahu gjendon e kapurrit për ta prartë prandaj edhe nuk ka problem me muslimin me dikan me ndimun i kujt atë nuk i druhet shkrirjes nuk i druhet uh, zhbërjes nuk i druhet humbes nuk i druhet apo përshka këse e vërtejta është shumë e afuqeshme se që të këtë mundësit ndë është ka që letë me u, u trejta për kërështë e mejkës nuk e këshin një rinsigur jetën nuk e këshin një rinsigurit se nëse kanë paqe po me për pegamberin s.a.s. dhe nëse përshambull lërshmë e lojnë me më pru edhe Pse, e ta ka me më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m që është ka këton të idujtaria, pasër që është ka këton të dhimin besime eksumerator. Onda i besimin alonjën lewana, besimi drejtë, cilë siguri, cilë qëtësi, apo cilë dhe mëon një loj stabiliteti, që dëshmërije, e që nuk e ka i cili, nuk e ka besimin drejtë, nuk beson si duhet, ka, ka besitni, ka gjërat që se ka plegjika, apo e shë arogant, bërtet, e shë dhe mëon dhe <coughs> dhëndë shumë e kështë më radhë pëse mundohet atë pjesën e mbetur që nuk jam lën aja, po thëmë kështimisht e vërteta ti me embullu me me zëtë ngriturë, me aragons, me shpifje, me akuza, me forma tira për me embullu atë anën të të tërë që nuk ka mundësi me i embullu argumenti edhe fakti i besimit e ti, e tërë. Ke ishte në gjarja e ekspedisë në regjirë, Atë shoqëro përfundoj me këto mësime, thash disa petyna që mund t'nxhirim nga ajo që ndodhi. Allahu ju çof te knaqen me ashabte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mundojt me ndjek rrugën e tyre me on edukate, mirësjellje, adhurim te Allahu xhallahu xjalalu, të gjitha ato që ata i lanë si shembuj të pashyrm në historinë e njerëzimit. Me kaj për të fundit takimin tash me Zotin e shoqërisë sallallahu alaihi Muhammed وعلى आले وصحبه وسلم تسليما كثيرا.